قیاض السالحین حدیث نمبر دے یعول السوال نمبر گیارہ نمبر حدیث دے او باب دے دو کم دو سوال ایک سو اٹنمی نمبر باب باب و استعباب الاستجاع عباد الفجر علا جمعیل ایمن والحصو علیه سوال کانت حجد باللی لعملا باب دا دا دا کے پزد دے په بیان دا بنت روالې د جدا لوګولو کې فرض دو رکاتونو د سنتو د صبا على جنبه الايمان پاغه طرف خيبانده پاغه طرف خيبانده او د یزي پا خيبانده برابر خبره کړه تهجد کړی ا بله نش په عمله یا نه کړی شمال یم انسان کلا پاسې دی د شپې عبادتې کړي کني کړي اموي ورچار سنت دی د وخت اوګنه لوګون دي دد لوګول د فار د چې لوګون دي بیت مینان شي تبه د اوس ذراکات فرض مزرا روان دي او فرض مون چې قرات ډیرو کوته پدري گیوا نو داغه لوګون دي آرام مخې پکار دي چاغه مطمئنه وچته پاسيږي وختي او بیا ټالې وي جټي وي با نو پاګه مونږ بپو نه شي تا کرات بپو با نه شي ته د دې وجنا داغه نه آرام پکاري انا عائشه کتاجوبی کړیم انا عائشه رضی الله تعالی عنها قالت اشوکان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلو ركعات الفجر او نبی علی السلام کله چمون به او کو دره کاتاز سبا د سنتو اجتج اعلی شکه الایمن دډبې لو ګولا پاغه طرف کی باندې په خې طرفې ډډه لو ګولا مستحب دی چې کله یو انسان مومن د سحر سنتو کی چې ډډه لګې په طرف کی باندې د پاره د آرام د وجه دا اور پسې کې دلو په طریقه د پیغمبر صلی اللہ علیہ او تیارې دل د پاره دا غو مونږ د سبا ځکه چورست مونږ د سبا دره خاطر روان دي په یی کې راډ ډیرو غو دي چې کړه او ته غو دي نو یو سره خپې اطمینان وکولاله په اطمینان بیا کینی نو چې هغه د وخت په پښته یو خوب ورځي نو کله وپو ولاله باندې په پیوري وکړه په نا رواه البخاری و آنا و نقلد ببی آشینا قالت آشی ویلی دزی اللہ و آنا قاکانا نبی و نبی علیہ صلات و السلام و نبی علیہ صلات و السلام یسلی من صلات علی شایل الفجر احداشر ترکاتا چه نبی علیہ سلام با موسکا و پاغا د مخید دا چه فارغ بشد مند سبانا تب سحر pore yowls rakata nabiy al salam baad ma sutand munna tar sahar munza pore yowls rakata muskao dashpe yowls rakata mun reka no che da masutan munna ba farigh sho no dre rakata witul sho yowls okeno so padu sho atra rakata atra rakata we dashpe ta و او یو سلمو بین کل <سؤال> رکاتین او سلام بے گردوه ما بین دو رکاتنو کې و یو ترو بواحدتن او پیوز بے که یو رکات دو ویتر دو رکات دو رکات خبیا مخی اوکلا اداغی سبی پاکین بی یو رکات دو ویتر پیوز که دو رکاتن بجو دره فائزا سکت المعزن من صلاة الفجر کلبچ موزند سار دمنا چپشه Ha? فارغ بشو کلب چه فارغ شو چپ بشو موازن د منده سبانه ده مو ده بانده سهر د ازانه و تبین لهو الفجر و اخکار بشا غط سبان او نبی علیه السلام تا با سبان خخکار شو و جا اهو المعزنو نو را بغی غط موازن چه سبان رو خطیده نو قام اپا نبی علیه سلام خوار کار کا ته نه خفيفه ته نه کوم دې او کو در کا ته ثم مذ تجعل اشته الايمن بیا به دړو له ګوله طرف فیانه هکزه هم دارنګي حتا تر دې یاتیه ال یاتیه المعذن لتاما چرابه غیغته مؤذن دفرض اقامته اغه پور به دړو له ګولو چکره به قامت دورو کې د نو د بابا مسلمن قول <سؤال> او يسلمو بنا كل رکعتين هکزا وفي مسلمن وماناهو بعد كل رکعتين او پس د هر یو دور غلزه کیو کو په دې دې کیو په دې دې کی دا کړو بٹن خراب کړو دې دې کیو بس پتن دې هو <تصفح> انبي اور ا را راضي الله تعالی نو قالا واي قالو رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم ركعات الفجر کله چملبا کا منزک یو کس تاسو د رکا ده سبا چې کله تاسو یو کس د سحر د رکا د سحر سنت کئ نفلی استجعلای مینی نو دد اولګی په خپل ختیرب باندې د آرام وواوا بداو داو ترمذی به اسانی دین صحیحا او ترمذی وی حدیث حسنن صحیحن دا حدیث سن حسن دی سیدی باب سنت الظهر باب د بیان د سنتو د ما سپخیم کی عالم نی عمر رضی الله تعالی نو قال عبد الله بن عمر وای صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم رکعاته قبل ظهره مسخه ما د نبی علیہ الصلاتو والسلام سره دو رکعاته مخکد ما سپخیمنا ورکعاته دو رکعاته بعده پس د ما سپخیمنا متفقون علیه اتفاق علیه شیفتی حدیث در بخاری د در مسلم نو مخ که خودا ماس پی خیم نخو سلون رکا دریل تا دو رکا دا نبی علیه سلام با سنت کول پکور کې نو چې جمعات تا برا غین و تحییتون مسجد بی اوکلو دوه رکا دا روی اغلی دریدی خوا دو رکا دا تحییتون مسجد او دو اغین پس بی دوه دو رکا دا اوکلو وعن آئیشه رضی اللہ تعالی نها دبی بیاشی رضی الله تعالی عنها ننخلی ګورا هذا ماصخم دفرل مازن امه که سورہ کات سنت مواقدری یو مذهب د احناف او د موالک او احناف او امام مالک او په یو روایت کې د امام شافعي رحمهم الله هم په نسبه نه سلو زکات سنت موقده دي یو روایت د امام شافعي هم دی او د احناف او د امام مالک په نسبه باندې د ماصپخم د فرض او نماکه سورہ کا د سنت موقده دي سلو د مذهب د امام شافعي او د امام احمد ابن حنبل رحم الله په نس درکاته سنت موقده دي او محکه حدیث نا د نورو مزایب و والا استدلال معلومي اوس وی چدا د احناف او د امام مالک والا په نس باندې چې څالو رکاته سنت موقده دي اغه وی چې دا دوه چې د حدیث کې راغلي دي قبل الظهر او بعد الظهر ركعاتن دا د نبی علی سلام اغنف المل مراد ده تحیۃ المسجد مراد ده خوش ادا د مصخهم سنت نه دي دا تحیۃ المسجد سنت خو نبی علی سلام په کور کول مالا غیلان جوابو که دا تحییتل چکل و پیغمبر پاس جماعت تراتا نسبه کل درکاتا دا تحییتل مجید منج بے کاؤ وانا عائشہ رضی اللہ تعالینا انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یدعو اربان قبل زور گرہ دلتا صاف احادیث د بخاری ده نبی علیه سلام باو نبی پر خود سلو رکات سنت مخک ده ماس پی خمد منا اگورا دلتا پابندی پر سلو رکات ده آگر دلتا که دور رکات ده دو دور رکات مخک سششو تحییت المسجد و سلو رکات سنت مواکد شو ده امام ابو حنیف دلیل داره او آغا مخک چه ده نو آغا تحییت المسجد بانی قیاس کئی وانا نقلت ببي عاشي رضي الله تعالى عنها قالت اشوي كان النبيو نبي عليه الصلاه والسلام يصلي في بيتي قبل الظهر اربع دبل دليل دهنابو او نبي عليه السلام چې مزبې کا وزما په کور کې د نماز نه سلو رکا تا په کور زما کې به سلو رکا ته سنت مواکده وکړ ثم يخرج يخرج به دعوت ال کونہ وسلی بالناې نومون بیا و ک خلکوته سمه خولو بیابددن نه شو نو فاوسلي د کااتې نومون بیا وک دوره کاته سنتې مواکه ده وکانه یوسللی بناسل مغرب او نه بیا لظام چېمون بیاکه خلکوته د ما خام س دښلو او بیابددن نه شو زما کورته آ شوي پهو سلی نومون بیاکهو دوره کاته سللي بنالی شاون بیاکه خلکوته د مااس یا د خولو دن نه به ش کور زما دا پهلی رې روواو مسلمون رو مسلمون ګورو د مخکې حدی معلومیږې چې سونهتو هم په کې کوي دا بهتر دی او دا ډیر غوره چې پهکور کې سونهتو ماح کولی او دا خبره هم معلو مشار ک سی ته پهکور کې د مشغوللی دولو پنور سیزونو باننی یروی نو بیاری پر جمعات کے حومو کی لکنن سوا اکثر خلق کا پر جمعات کے قیزے کا چکور تچلارشی نو شلم دي نو کور کی دے سنتو لنوز گاریگی پنور زنو مشغول رازی نو دے دید دی فرض و سرا سنتو کی پوش وعن امی حبیبہ رضی اللہ تعالی نا قالت امی حبیبہ قال ویلی رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على اربع ركعات قبل الزور و اربع بعدا حرمه الله علنا چاچ سات نوکلا په سلو رکات مونږ کې د ماسپښیم د سنتو د ماسپښیم د فرضون مخکې سلو رکات او سنتو باندې تاکید کوي حفاظت کوي او اربع او فرض او ما سپخیم <سلام> د مون نه نحرمه الله علی النار د علاوه په د جهنم حرام کی سلو رکات سنت مواکد دي او دو فرض دو رکات سنت مواکد دي دو رکات نفل دي جنت جهنم پہ حرام دې رواه ابو داوود رمي وقاله الترمذي حديث حسن صحيح اوس پوشه نو صلو رکاته سنت مواکره د ماسفیخه ما ثابت شو ثابت نشو وعن عبد الله ابن صاحب رضی الله تعالی عنه دې حدیث کې د اسمان دروازه پرانسته کېږي د سنت تو د ان رسول الله صلی الله علیه وسلم به شک نبی علی صلوات و سلام کانیو سلی اربان او ده چمونز بے کاؤ سلو رکا بعد ان تزول شمسو قبل زوری پس دو ازالک دو دنور نمخ که دماز پیخیم نا نبی علیہ سلام با دنور دو زوان نرستو او دماز د دماز نه که سلو رکا تا ها؟ او قال اوي بنبي رسول الله صلي ان ساعه دا یو ټیم ده توفتح فيها ابواب السماء چکه لا ولشی پرانسته کیږي په دې ټیم کې دروازې د اسمانونو د اعمالو د خطلو د پارا په دې ټیم کې دروازې کولا ولشی او د انسان اعمال پور ته فاحب اي يسعد لي فيها عمل صالح نخو خو ما زوج خوږي زماده پره ٹیم کیا مننے کا ہا نیکا عمل رواه ترمذی و قال حدیث حسن نو ګورا پره ٹیم کې ها نظم ست سالور رکاتہ د ماشخیم د سالور رکاتون نا علاوه دی چې د زوال د نور د ذالک دو نپس پس نبی بیلی اسلام کول اکثر علماو دوم کول ته ترجیح ورکړی چې دا زوال نپس کم سره سلو رکعات کوي نو اللهبا دا غد لپاره د اسمان ټول دروازې کولاو کی کولاو کړی خو دا بهتر دي دا سنور رکعاته سنت مواقدا د ماسپخیم د ماځنماکه دا ډیر بهتر دي اگر چې خلکو ډیر بدګړلی وعن عشاء رضی اللہ تعالینا انہا نبی صلی الله علیہ وسلم کان ایز آلم یستر لے عربان قبل زورے و نبی علیہ السلام باو کل چمونز بینکاو سلو رکا تا مخکی دماز پی خمنا چنبی علیہ السلام با دماز پی خمنا مخکی کل سلو رکا تا او نکلل یابا وح مختصرو ان صلی الله نبادا نموز به او کو داو سرور رکاته پس دم 12 ماسبخینا فرض منا پس به بیا سرور رکاته سنت مواقده کو رواه ترمذی او ترمذی ویری حدیث حسن او خلک چه فرض کی نو مندی وی و مر سنت لا کو شو کو نشینانا سنت مواقده لازم نی چه دابا دا بکرو را دو ماسبخیم سرور رکاته پاتیشی نو دا غید ادا کولو طریقه سره سلو رکاته ماسپخیم د سنت مواکده پادشو ا خپلم د لکات سنت مواکده دی لو کم بم مخ کې کوي او کم برستو کوي ګور د ماسپخیم سلو رکاته سنت نه پادشي نو هغه با هغه سره بسکه پای کې د احناف او اقوال لي یو قول د ما محمد بن حسن رحم الله ده داغه په نيز اول د سلور دکاته دي سنت مواقدا او د سلور دکاتو نن بیا دو رکاته به اداکه اول با قضا را کردے بیا په پسې دو رکاته دویم قول اول دو رکاته دي اگر اس هم د نه فوت شي د سلور لو ترتیب محراب او سلو رکاته به بیا کم سنت دي دو رکا ده نو اول دو رکا ده او بیا سلور رکا ده کول مفتابی هم ده مفتابی دا زده فتو پدی ور کولشی چې هغه کم ترتیب ده نه خراب شوه نو هغه اس خراب شو سلور رکا ده پاتشي وی نو د سلور رکا فرض او واجبین پرسه اول دو رکا ده سنتو کا هغه سلور رکا چې دنه پاتشي ویږي اگر واست بیا وکا مفتابی کولم ده او دان خبره ده دا بیاشیر بی جلان آمده ریقون نمالویی چکان رسول اللہ صلیم ازا فاتت اوه الاربه قبل الظهر صلیم بعد رکاتینی بعد الظهر یو حدیث کرا جیده باب سنت الاسر بعد پبیان د سنتو د مازیگر که وان علی رضی اللہ تعالی علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ قال آوئی النبی و نبی علیہ و علی بیدا دا النبيو نهبيې سلاتو سلام یسللي قبلله ورې چېمون ب کا او قبل لله سرې مخدم مازی ګ نهار ر سلو رکته ی سر بين نه نه د تسللي الملا کتل مقرربوا لبي دا وسطې د په مااب دغې رکاکتونو Cardinal فرست مقر نبان او پاها چا چ تعبيري لا غيد مسلمانان مماننا غوا و تميزي وقال حدي sun ع. وعن امن عمر عن النبی قار رحم الله عمر عن صلی قبل اللہ سے اربا رحم جو کہ الله پاگ باندہ باندے باند پاس سری چاوہ منزو که و د مازی گرنہ سلو رکا خدا تاکیری سنت نی رکھا دا نفل مراد دی کم سے کم چھو دمازی گرنہ دماز مخده سلو رکا تھا نفل کے نو رحم اللہ کے برازے وعن علی بن عبی طالب انا النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانو یسولی قبل اللہ سے رکاتین نبی علیہ السلام بموسکاو مکہ دمازگنہ دو رکاتا لکسلور رکاتا دمازگنہ مکہ نشکولے دو رکاتا خوکا کانا چاہ سے ناس تے پوش ارواوا بداو بی احسانی دن صحیح چونکی بجلیم نشتا تکلیف دے انگم گرمی دا جن نیترم دے خرچیم کی نو پدے با اکتفاو کو حوص ریاو صالحین ان شاء الله ریاو صالحین پسې مشکات شریف مشکات شریف روانه